14. fejezet. A Millenium Falcon végre biztonságban nyugodott a felkelők egyik hatalmas cirkálójának az oldalán. A távolban vakító vörös izzott, amelyet egy óriási vörös csillag árasztott magából. A vörhenyes izzás megcsillant az apró teherajó agyonhorpat fémburkán. Luke Skywalker a felkelő csillagcirkáló kórháza részlegében pihent, ahol egy Tuvambi névre hallgató sebészrobot látta el. A fiatalember szótlanul elgondolkodva ült ott, miközben Tuvambi gyöngéden vizsgálni kezdte sérült kezét. Luke felpillantott, és meglátta Leylát, nyomában szrípióval és ártudítóval eljött, hogy érdeklődjön Luke, hogy léte felül, és megpróbálja egy kicsit felvidítani. De Lúk tudta, hogy a cirkálón alkalmazott gyógymódok közül egy sem ér annyit, mint ez a sugárzó jelenés a szeme előtt. Leila hercegnő mosolygott. A szeme tágra nyílt, és kíváncsian csillogott. Éppen olyan volt most, mint amikor először jelent meg Lúk előtt. Lúknak úgy rémlet évszázadok teltek el azóta, amikor Arthur kivetítette azt a hologramot, és a padlót seprő zárt nyakú, Hófehér öltözékében olyan volt, mint egy angyal. Luke kinyújtotta a kezét, és Tuvámbi szakértelmére bízta. A sebészrobot gondosan megvizsgálta a bionikus kezet, amelyet rendkívül ügyesen illesztettek oda Luke karjához. Aztán fuha fémcsíkokkal átszőtt hevedert tekert a kéz apró elektronikus szerkezetet erősített rá, majd szorosabbra húzta hevedert. Luke ökölbe szorította újonnan szerzett kezét, és érezte, hogy további szerkentyűjéből jó nyugtatás szalad végig a karján, aztán ellazította a karját és a kezét. Leila és a robotok közelebb léptek Lúkhoz, amikor a hangszóróban felharsant egy hang. Lándó volt az. – Lúk! Minden kész az indulásra! Landó káriscián ott ült a Millennium fákon pilóta ülésében. Mostanáig szörnyen hiányzott neki a jó öreg terhajója, mégis, most, hogy ismét a kapitánya lett, furcsán feszengett. A másod pilóta a megtermett Vuki ide-oda kapcsolt, hogy felkészítse a hajót a starthoz, és közben feltűnt neki új parancsnoka idegeskedése. – A tatuinon találkozunk! – jött Luke válasz a Landó hírközlőjéből. Landó ismét beleszólt a mikrofonba, de most Lejlához intézte a szavait. – Ne félj Leila! – mondta neki meghatottan. – Megtaláljuk Hunt! Aztán csubakka is odahajolt a mikrofonhoz, hogy egy vakkantással ő is búcsút mondjon. Egy vakkantással, amely talán áthatolt az idő és a tér szabta határokon, hogy eljusson Hanszolóhoz, bárhová hurcolta is a fejvadász. Lúké volt az utolsó szó, elbúcsúzott, de nem mondott Isten hozzádot. – Vigyázzatok magatokra, barátaim! – mondta, hangjában eddig nem tapasztalt érettséggel. – Az erő legyen veletek! Leila ott állt magában a csillagcirkáló hatalmas, kerek ablaka előtt és fehér alakja eltörpült a végtelen csillagkárpit és a flotta odakint lebegő többi hajója mellett. A fenségesen pompázó vörhenyes csillagot bámulta, amely ott izzott a fekete óceánban. Lux Szripió és Ártu támogatásával oda lépett mellé. Tudta, mik kavarokhat a lány lelkében, mert már megtanulta, mit jelent egy ilyen szörnyű veszteség. Ott álltak mindnyájan, szorosan egymás mellett, arccal a békés csillagózján felé, és látták, hogy feltűnik a Millenium falkon, aztán irányt változtatva méltóság teljesen kiemelkedik a flotta hajói közül. Néhány pillanat múlva már csak egy fényes pont látszott belőle. Szavak nélkül is értették egymást ebben a pillanatban. Lúg tudta, hogy Leila gondolatai és érzései hannál járnak, bárhol legyen is, bármi történjék is vele. Ami a saját sorsát illeti, Lúg bizonytalanabb volt felőle, mint bármikor, még annál is, amikor réges-rég, Egyszerű parasztfiúként egy távoli világban először találkozott azzal a különös, megfoghatatlan valamivel, aminek erő volt a neve. Csak egyetlen dolgot tudott biztosan, azt, hogy visszatér Jodához, és befejezi a tanulást, mielőtt elindul, hogy felkutassa Hánt. Gyöngéden Leila vállára tette a karját, és Ártuval meg Szrépióval bizakodva fürkézték az eget. Mindnyájuk tekintete, a bíbor színű csillagra szegeződött. Vége Fordította Gömöri Péter, felolvassa Jeges Krisztián. A felvétel 2002. novemberében készült.